Одного з тисячі, що живуть в її нутрі, в її душі, утворивши таке саме химерне дерево, як і дім її дитинства. Воно переплелося в ній своїм корінням, гілками, плодами, і саме воно, це древо, мислило, діяло, творило. По суті, вся Україна складається з отаких от яничарів. Ірин Фрід, ковалів Ковальових, шнейрзонів Шостаків, живуських Ривуцьких, ведмедів Медведєвих. Ми всі яничари. Ірини, які не хочуть бути Фрідами, Фріди, які хочуть бути Іринами, Шнеєрзони, котрі хочуть стати шостаками. І ведмеді, що конче хочуть стати медведями. Галі, народжені в українській сім'ї, виховані в єврейській. І навпаки, варданяни, які живуть поза історичною батьківщиною і вже не пам'ятають своєї мови. Проте й далі залишаються носіями давньої вірменської культури. Чи маємо ми право засуджувати їх? Напевне, ні. Хіба можна засуджувати інстинкт самозбереження? Саме він, а не інстинкт. Продовження роду є основним. Люди міняють батьківщину, мову і навіть віру, бо їхнє найбільше бажання вижити. Ірина сиділа на ганку і дивилася на дім дерево. Воно всохло. «Померло». Щоправда, це сталося не вперше. Воно вже вмирало колись, але згодом оживало. А коли ж востаннє почав руйнуватися дім древо? Можливо, ще тоді, коли там була Фріда? Спершу почали відходити люди – Хто був першим? Здається, Збігнєв. Сім років з конфіскацією майна. Він так і не повернувся додому. Але ні, до Збігнєва був Андрій. Він утік із дому зразу ж по тому, як Фріду примусили зробити аборт. Додому він більше не повертався, а принаймні на пам'яті Фріди. А Ірина туди взагалі не приїздила. Ірина якось зустріла Андрія на його виставці в Києві. А він малював у стилі Фріди Калло. Вона прийшла на вернісаж і стала в куточку Пильно спостерігаючи за всім, що відбувалося, після презентації через Маджаряна скупила всі Андрієві картини і, не розпакувавши, сховала в коморі на дачі, аби ніхто ніколи не бачив дерева, що проростає крізь красиву смагляву зеленооку жінку. Щоб ніхто ніколи не бачив брата баби Катрі, який повісився серед двору на мотузці для білизни, навіть не знявши лівчики, труси й три кошки, що сушилися на ній. Щоб ніхто не бачив привида гешефту, який блукає домом древом, з довгими хрусткими білими пальцями, синіми нігтями і синіми губами. Щоб ніхто не бачив старовинного креденцу пані Ірени, з якого проростає ваніль, кава, цинамон і перець чилі. Щоб ніхто не бачив живі шуби, що бігають по стертому паркету Мойсея Давидовича. Аби ніхто не бачив шістнадцятилітню дівчинку з байдужими зеленими очима, котра сидить в калюжі крові, тримаючи в руках закривавлений згорток, щоб ніхто не бачив білих божевільних очей Юри. Щоб ніхто ніколи не бачив цього всього.